Velkommen tilbage til Poster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode, gamle ven, Jesper Claus Larsen. I Poster ser vi på de samfundsmæssige brydninger og tendenser. Og Jesper, hvor er det umiddeligt dejligt at stå med dig her i et studie igen. Øh, sidste gang vi udkom, det var tilbage til den 27. juni 2022. Præcis. Det var vores episode nummer 50 i Poster. Ja. Ja. Det var en summer special. Vi gik på sommerferie. Det var jo fandme en lang sommerferie. Således kan man jo fejre. bruge lang tid på at fejre et jubilæum jo. Vi skylder en forklaring, tænker jeg. Eller hvad? Vil du lægge ud? Nej, jeg tror grundlæggende bare, at vi lige havde behov for at trække vejret. Og så har vi jo begge to haft travlt ja. i den mellemliggende periode. Ikke mindst også fordi alt det, der er, der er sket i dansk politik. det må man sige. Ikke? Men nu er vi jo tilbage. Og der er masser at tale om, det er også det meget dansk politik, yes. der er jo ekstremt meget at tale om i virkeligheden, og vi er super glade for at tilbage, være tilbage. Vi er stadig travlt, vi er stadig børn og hustruer og alle de der sådan forskellige ting, men vi vil rigtig gerne det her. Og Jesper, i dag vil vi rigtig gerne noget helt specielt. Vi skal nemlig snakke om midtervælgeren. eksisterer den eller eksisterer den ikke? Og du har sådan en fantastisk slogan. Ja, er vi, ja vi, har, vi har tænkt, at vi er vi nødt til ligesom at komme tilbage på og så sige, at, at hvad er det, der er den store ting i dansk politik? Det er jo helt den her snak omkring midten. Ja. Og vi har jo kaldt afsnittet midten, fatemogane eller ny virkelighed. Og det er jo simpelthen fordi, at vi vil prøve lige at tage udtag med ud fra vores perspektiv omkring os altså og sige, hvad er, hvad er det, der rører sig? Hvad er det, der sker? Hvad kan vi se? Hvad siger tallene? Hvordan kan vi prøve på at perspektivere det? Og det, som vi jo først og fremmest vil, vil dykke ned i, og det undskylder vi jo selvfølgelig, hvis, hvis der er nogen, der, der ser det lidt som historietime, øh, øh, men altså lige trækker os tilbage til 1. november 2022, folketingsvalg, 53% af vælgerne øh, skifter parti i forhold til folketingsvalget 2019. Hvad skete der, ikke? Hvad skete der? Hvad pokker skete der? Og så jo tage det, og så sige, hvad, hvad for en betydning har det egentlig? Hvad kan vi se, at det betyder i forhold til den situation, som vi har i dag? Altså, hvad, hvordan er det dansk politik ser ud øh, ad her i oktober øh, 2023? Og så vil vi jo egentlig prøve på at stille skarp på os og sige, jamen, det der med midten handler jo også rigtig meget omkring det der med midtervælgeren. Øh, hvad er det for en? Øh, han, hun, øh, øh, alt midt imellem, var jeg lige sige. Hvordan ser det ud? Øh, hvad kan vi egentlig forvente os? Og så, som vi jo har for vane, så vi vil vi prøve at tage det, øh, og så vil vi egentlig prøve på at perspektivere det, og så sige, hvad har det her betydning? Hvad kan vi prøve på at, at se fremad i forhold til, og så sige, hvad er det for en, en situation, som vi kan sådan rent vælgermæssigt øh, forestille os fremadrettet? Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg. Velkommen til. Vi har glædet os... Øh... Rigtig meget til i dag at kunne præsentere det arbejdsprogram, det regeringsgrundlag, der kommer til at gælde for den regering, som dannes i morgen. Og I danskere, I har sammensat et folketing, der skal samarbejde. Det gør vi nu. Mere forpligtende hen over midten, end I har været vant til. Det sker midt i en usikker tid, både for Danmark og for Europa. Vi er, som I ved, og som I har været vant til, tre meget forskellige politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab. Ja, Jesper, hvor er det fedt at stå her igen. Mm. Og lad os, lad os starte med nu og øh, nørde. Det er jo det, vi allerbedst kan lide her. Ikke? Mm. Altså, vi skal jo snakke valg 2022 1. november, men før vi gør det, så tænker jeg, skal vi ikke lige op, hvad det er for en situation, vi står i nu, fordi det er, det er jo kaotisk, det her. Altså, der er jo et eller andet under opryd. Der er jo et eller andet, som ikke har fundet sin stabilitet. Og det er selvfølgelig, fordi vi har en regering, der ligesom gået ind over midten, på mm. begge sider, ja, ja. Øh, og det har kastet bolden op i luften og sådan noget. Men hvordan, hvordan ser du situationen? du sådan en hurtig optræk på det. Nå, vi står jo, altså vi står jo i en, en ret paradoxal situation, fordi vi står jo i en situation, hvor vi har en flertalsregering, som jo grundlæggende egentlig øh, kan gennemføre, hvad de vil, øh, så længe de har mandater øh, til at gøre det, og det, det har de jo. Ind til, ind til andet er bevist. Men det, som der jo sker, sådan, det sker, alle, alle, der, der læser meningsmålinger, har jo også fuldt med i det, altså forstået på den måde. Vi har en situation, hvor, hvor Venstre jo er i, i store udfordringer. Øh, Jakob Ellemann Jensen stoppet som formand. Øh, det, siger, det siger vel egentlig det hele, men det er, jo, det er jo oven på en situation, hvor Venstre fra valgresultatet på træningnummer3 tilbage fra Folketingsvalget 2022 jo har ligget konsekvent med målinger fra på en god dag 10%, og så egentlig øh, pege pil nedad øh, her, i hvert fald efter sommerferien. Og det, er, det, har, det har man jo været nødt til at, at, at tage en konsekvens af. Det er vel også det, som Jakob Ellemann har gjort. Det, som man så kan sige, det er jo, at Socialdemokratiet også ser ud som om, at de også er udfordret på deres tilslutning. Det eneste parti i regeringen, der vel egentlig sådan nogenlunde er i stand til at, at holde øh, bukserne oppe lige nu, det er jo sådan set moderaterne. De er jo sådan nogenlunde stabile i deres tilslutning, ikke? Men, men der, ja, det er de jo på toppen, men der er jo også ja, ja. en bevægelse under nemlig, de tal. Der er nemlig en bevægelse. voldsom bevægelse, Så hvis man Prøcis. bare læser Prøcis. toppen på en eller anden voksmil eller sådan noget, så kan man godt sige, at det er stabilt. Men faktisk sker det jo meget under. Der er jo folk, der går ud og folk, Enig. der kommer ind, så der ja. er jo sådan opbrud i gang. Og det er jo i virkeligheden noget, der trækker tråden tilbage til øh, november øh, sidste år hvor at vi på, altså allerede i virkeligheden op til valgdagen kunne se en, mærkelig, en masse mærkelig bevægelser. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set så mange vælger være i tvivl om, hvad de vil stemme op til det sidste øjeblik. Nej, nej, nej. nej. Øh, folk, der skifter øh, blokke og partier og den slags, og vi brager ind med det her nye parti, Moderaterne, som får 328.000 øh, stemmer på valgdagen. Altså, det er faktisk være 9. vælger, der sætter kryds for dem. Ikke? Ja, ja, og så skal man jo lægge til, der skal man jo så også sige, at du har også Danmarksdemokraterne som helt en nyt parti. Præcis. Som jo så også, øh, hvad skal vi sige, nærmest i hvert fald lige sådan en, en større optik brager ind i Folketinget. Det vil også sige, at du har jo du har en meget, meget stor andel af den danske vælgerbefolkning, som går ned og stemmer på nye partier. Du, og du, men det er også det, der er mærkeligt. Du har faktisk rigtig mange partier at vælge imellem. Du kan designe nærmest, bestemme, hvilket parti du vil have, alt efter hvor, hvor din holdning er. Og alligevel, så kan de her gode vælgere, vi elsker at snakke om, de kan faktisk ikke finde ud af, hvad vi det vil før på, på valgdagen. Og vi Nå, kan... Ja, og lige for at sætte det på et perspektiv, bare for at sige, altså, vi taler jo om, og det er jo, ikke, det er jo ikke for, at vi skal dvæle alt for meget ved det, fordi vi skal nok også komme op til, hvordan situationen er i dag, men 54% af vælgerne skiftede parti fra det, de stemte på i 20 valget valget til det, de stemte på i 2022. 54%. Ja. Og det er 10% højere, end da vi var tilbage ved jordskredsvalget i 1973. Det det siger noget omkring, hvad det er, der er i gang. Det, som man så også synes, skal, skal tage med, det er jo, at vi har 18,3 procent af vælgerne. Det vil sige næsten hver femte vælger, som var nede og stemme på et helt nyt parti. Mm. Også helt usædvanligt. Og så har vi, som du ganske rigtigt var inde på, så har vi jo faktisk en tredjedel af vælgerne, som i hvert fald i deres egen optik i forhold til alle de målinger, som der er lavet. Både det, som vi hver især har lavet i vores regi, men også det, som der ligger på de mere, på de mere officielle målinger. 30 procent, cirka en tredjedel af vælgerne, besluttede sig stort set nærmest på dagen. Ja, og det er et øh, historisk holdtag. Men, men Jesper, det er faktisk direkte syret, fordi det kunne jo have gået i alle retninger. Mm. Altså, når man sidder og tolker på valgresultatet efterfølgende, så kan mange jo godt sidde og tænke, jamen altså, det var jo, at Socialdemokratiet gik frem, de klarede det fremragende og alt muligt andet. Men jeg har altid siddet med en følelse af, at det faktisk godt kunne have gået den anden vej også. Altså, der var så mange, der besluttede sig i sidste øjeblik på for eksempel at stemme Socialdemokratiet, ja. at det kunne godt have, det kunne godt have svunget en anden retning. Nu gjorde det så ikke det. Og så kan man sidde og tolke på, at, at jamen, det var en stabilitet og alle de her ting. Men det kunne det jo godt, hvis man sad med de målinger, de tal, vi gjorde med. Det var jo enormt usikkert, hvad der skete. Ja, ja, det kan man så sige. Altså, et eller andet pointen med det er jo sådan set, så at sige, jamen, fra, øh, fra 1. november 2022, ind over regeringsforhandlinger og regeringsdannelse, så hvis du laver et nedslag i starten af januar, så har den samlede tilslutning til SVM-projektet, den er jo faktisk gået 10 point tilbage. Ja. Så det viser jo sådan lidt også det, som du siger, det her med, jamen det var jo ikke fordi, at der var, hvad skal man sige, sikre vælgere i denne her 50,1 procents opbakning, som, som, mm. som SVM egentlig kunne samle. Ikke? Mm. Det var jo ikke fordi, de var sikre. Altså, Nej. de var ikke nede i, de Nej. Var ikke nede i posen. Nej. Øh, og det, som jeg synes, der er interessant at diskutere, og det, som vi også skal diskutere i dag, det er jo, altså, hvad er det du udtryk for? Ja, præcis. Og så lad os, lad os på bagkanten af det så lige tage den op, fordi nu har vi igennem alle årene talt om denne her blåbjarnefigur, mm. og det har vi jo gjort, fordi at bjørne kunne rykke regeringsmagten til den ene eller den anden side, og bare lige for historikken, lad os lige hurtigt diskutere, hvem er den her bjørne? det for du dog til, fordi du har simpelthen arbejdet så meget med det sociale med tid, Jesper, det skal være dig. Der er Blå Bjarne, han, er jo, han er jo sådan en, en, en, en klassisk, øh, erhvervsfagligt øh, uddannet. Øh, det ligger lidt til navnet, øh, I det, der overvejende mænd. Øh, det kan for eksempel være et, et af de klassiske billeder på Blå Bjarne, er jo, en, er jo et medlem af Dansk Metal, øh, der arbejder på sådan en, en større produktionsvirksomhed og højst sandsynligt men er altså erhvervsfagligt uddannet. Og så er han øh, grundlæggende vel det, som hvad vi vil kunne sige, det tætteste, vi kommer på, det som man kan kategorisere som at være en dansk middelklasse. Men det, som han også er øh, defineret ved, det er jo, at han har evnen til rent faktisk at skifte parti. Og når vi går tilbage i tid, der hvor jeg jo arbejdede rigtig meget med ham for, for 10-12 år siden, der havde han den her evne til rent faktisk at kunne skifte mellem primært Venstre og Socialdemokratiet. Og det er derfor, man siger, at han jo i, i et langt stykke af historien her, i hvert fald i nyere politiske historie, egentlig har været omdrejningspunktet for rigtig meget strategi. I hvert fald, når vi snakker Venstre og, og Socialdemokratiet. Så har der været andre vælgertyper, som også har været ekstremt vigtige. Men den her sådan meget klassisk, sådan skarpe profilering, det har ligesom været blåbjørn 10-12 år siden, Jesper, vi, vi, vi, vi er ved gamle. Ja, ja, ja. No, anyway, men, og, det, og grunden til, Blå Bjerne har jo særlig interessant for alle øh, lytter derude, eller den danske befolkning, det er jo fordi man jo, og det ved vi jo alt om, designer politik til at kunne rykke ved den her vælgergruppe, sådan at de kommer over og er med til at pege på når man har flertallet, ikke? Og det betyder meget, at den politik, der kommer til at, at eksistere i Danmark, kommer til at dominere sådan ligesom omkring et vælgersegment, og derfor er det relevant, Mm. For det kommer faktisk til at være politik og virkelighed ud af det her. Mm. Godt, det der så sker, og det der er den store diskussion til nu her, det er, er Blåbjerne død? Er, er, er, er, er, er, er det faktisk sådan, at ved valget her for et år siden, Jesper, så så vi en ny vælgergruppe. Og det man kan sige, det er, at Moderaterne brager jo ind... Begynder vi nu at få en tilstand, hvor det er ligesom tilbage i 80'erne, fordi vi skal jo ikke længere tilbage, hvor det var midten, der dominerede dansk politik, det er jo en fundamental ændring af det parlamentariske spil, mm. og derved også den politik, vi kan forvente at se i den kommende mm. tid. Og skal vi ikke prøve sådan ligesom at sige, hvad, hvad er noget fakta her? Lad os smide noget fakta på bordet om, hvad var det for nogle vælgere, der bevægede sig i den fase? Jo, man kan sige, altså grundlæggende er det, at, at det er jo interessant at starte med, i hvert fald sådan, ud fra sådan en, en, en politisk kategorisering, og så sige, at på trods af, at vi ser et valg, hvor vi har, hvad skal man sige, at omdrejningspunktet for hele valgkampen er spørgsmålet omkring midten så har vi det, som er det klassiske midterparti, nemlig i hvert fald i deres egen optik, de radikale venstre, som jo egentlig nærmest brænder fuldstændig sammen. Fuldstændig. I den der situation. Nærmest. Det, det betyder det. sådan set også, at du har rigtig mange af de vælgere, som, som, øh, som radikale venstre har haft evnet at tale både ind, ind i, men også at skubbe fra sig igennem de seneste 15-20 år, som rent faktisk vender de radikale venstre ryggen. Og rigtig meget af det, det ved vi jo også fra, fra, hvad skal man sige, fra tallene, rigtig meget handler jo om den, de yngre generationer her. Og det er også fordi, man kan sige, at hvis man sådan skal, skal være meget sådan firkantet omkring det, så har vi egentlig en situation, hvor vi har rigtig mange af de ældre øh, generationer er ligesom mere satte i forhold til deres øh, partivalg. Så kan det godt være, at de skifter lidt på, på, på partierne inden for blokkene om at så må sige, i hvert fald, hvis vi tager rød blok blå blok og så en, en eller anden SVM-blok. Men de skifter inden for de her partier. Men der kan vi jo se en helt anden tendens, når vi snakker de yngre generationer, og de yngre vælger, og i stedet sidder også, når vi kigger ind blandt de, blandt, de, blandt de, når vi snakker uddannelse, når vi snakker de større byer. Der sker simpelthen nogle andre forskydninger her, end det, vi har været vant til. Og det er selvfølgelig også, fordi vi har en situation, hvor mulighederne er anderledes. Men det, som man vel også kan sige, Sune, det er jo, der er jo også en, der er også en Altså, der er jo også en vigtig ting her i forhold til det her, det her, den her problematik omkring push og pull i politik. Altså, er det et omkring, at du, du evner at trække nogle vælgere til dig øh, som parti eller som øh, politiker, eller, eller er, der, er der nogle andre, der rent faktisk skubber nogen væk, som så er nødt til at orientere sig anderledes? Det, det, det, det synes jeg egentlig også er en interessant dimension af det her med, hvad det er for nogle vælgere, der sætter sig i bevægelser, og hvem der er i stand til ligesom at, at agere på det push og pull, ikke? Og det er netop interessant, det du siger med vælgere, der bliver sat i bevægelse. Fordi nu, nu prøver jeg at give dig et på nogle af de analyser, vi lige lavede over mm. vælgerbevægelserne mm. i eftervalget. Mm. Øhm, vi havde nogle målinger, der kørte før valget, og så havde vi faktisk planlagt øh, i det dataarbejde, vi lavede, at vi kort efter valget ville, ville stille en række spørgsmål mm. til vælgerne, for ligesom at få belyst, mens det var frisk i rent, på dem, ja, ja, hvordan de havde stemt. Og der er jo aldrig sandhed i data, så det er jo op for grabs at diskutere, men, men, men det er jo en interessant perspektiv alligevel, synes jeg. Altså vi... Man kan sgu altid... Sni... Undskyld, man... Nej, det... jeg har en datter, der er ni år. Hun bliver ved med ja, sige, jeg ja, ja, Jeg kan ja, ja. simpelthen ikke lade være med det. Det er okay. Det er, fordi men... du, du er så eksalteret. Jamen, det er, fordi jeg farmer. Men, no, anyway. sorry. Øhm, min pointe er, at vi... man kan jo altid skære de her sådan, vælger segmenter på forskellige ja, leder. Ja, så, at det, jo, det skal man lige passe på med. Men det, det er der er interessant, vi har sat to op for dig, det var, at vi så, ligesom, hvem er det, der bevæger sig væk fra blokkene? Det vil vi gerne undersøge, ja. og der ved komme opstå første metodiske overvejelse, hvad er en blok? Oh, Fordi yes. i lang tid, så havde vi sådan en rød blok og blå blok, og pludselig kom moderaterne, og jeg bliver ved med at henregne dem som en del af blå blok mm. i lang tid. Mm. Men i slutfasen bliver det hele sådan, at det kan vi faktisk ikke. Det ligger sådan lidt, det synes at være, det kan vi også sige øh, nogle af de samtaler, vi har med vælgerne, at, at, at vælgerne betragte som om, at Lykke kan jo godt gå til rød blok. Så hvornår er det, man ligesom siger, fordi han har været blå statsminister, så, så, så kan, vi må alligevel trække ham ud fra for blå blok og gøre ham til sin egen blok. Det har vi øh. en masse, masse diskussion omkring. Så vi ender med, at vi har tre blokke. En rød blok. En moderat blok, der står alene, og så en blå blok. Mm. Og så ser vi så, hvad er det for nogle vælgegrupper, der bevæger sig væk fra den mm. eksisterende blok, de har stemt på sidste gang, og over til en ny blok. Så det kan være fra blå blok til moderaterne, eller fra rød blok til blå blok, men altså væk fra den eksisterende ja. blok. Giver det mening? Ja, absolut. Ja, det er en sen ja, ja. eftermiddag, man er det træt af hovedet. Jeg skal være sikker på, at I formidler noget det Det er super. Godt, super. Når vi kigger på det, så kan vi se, at i forhold til øh, de faglærte, mm så er det omkring en 6% af dem, der cirka forlader sin blok for ja. at rykke over til en ny blok. Ja. Så tager vi en anden gruppe, og det er jo, sådan, det er jo, det er jo den der blå bjørneprofil profil som er interessant, ja, det er det. fordi de kunne rykke blok, og pludselig var med til at sikre flertallet et sted. Mm. Så prøver vi så at se en anden gruppe, og der skal vi så til at sige, at den der sådan gruppe, fordi vi har nogle indikationer på, at den er lidt interessant, mm. det kommer vi også tilbage på i perspektivænden senere, den her gruppe er 18-34-årige med videregående uddannelser. De ja. synes at være i bevægelse. Lad os lige se, hvordan de har stemt. Der kan vi se, at det er næsten omtrent 15 procent af dem, der rykker for den blok. Der er jo nogle af dem, der ikke har kunnet stemme før. Ja, det er ja, ja, you know, I mean. ja. Men de rykker sig i en meget højere grad væk fra deres blok og over til en ny blok. Det vil sige, at det kan være fra liberal Alliance til Moderaterne, det kan være Socialdemokratiet til Venstre, et eller andet. Det er altså en gruppe af relativt unge vælgere med videregående uddannelser. Det kan være pædagoger, laboranter, det kan være akademikere, det kan være et eller andet i den der gruppe. Den gruppe ser altså ud til at være mere mobile i forhold til blokne end tidligere. Og det, det gør dem jo, hvis, altså nu kan egentlig svale gør ingen sommer. Nej. Så det, det er jo muligt, at det her sådan var midt i forvirringen, bare et eller andet vi, vi, nedslag, vi så, som ikke kommer til at eksistere mere. Det ved man jo ikke. Men, men spørgsmålet er, om, om, om det her sådan er en vedvarende tendens. Nu skal man jo huske, at selvfølgelig at der mange flere faglærte, numerisk set, mm. end der er i den her gruppe. Mm. Og derfor så er det, der du sætter procentsatser på, det er jo også en lidt sluppet, forstået på den måde, at en, en stor procent af en lille størrelse er jo ikke nødvendigvis større end en, en lille procent af Nej. en stor størrelse. Vel? Som, så man skal passe på med de der ting. Men der synes at være en bevægelse i vej hos en ny gruppe, som synes mindre lojale end de andre ved det her valg. Og for mig passer det rigtig godt ind i den tendens, vi øh, generelt ser, når det kommer til generationsforskning og deres, hvad kan man sige, politiske samfundsmæssige værdier. Mm. Men det betyder... Du oplever vel ikke helt det samme, har jeg fornemmet. Nej, men det er mere, altså det, jeg, har jo, jeg har jo været meget optaget af det her med øh, at prøve på at sige, jamen er der er der en, altså, er der en midtervælger? Altså er der reelt set... Øh, altså der, der har jo været... Det var der jo også, da, da Lars Løkke Rasmussen meldte sig ud af Venstre, og han ligesom sagde, nu starter jeg det her nye projekt, som så blev til Moderaterne. Der var jo, der, blev der jo lavet masser af målinger, jeg, jeg gjorde det også selv. Øh, altså det omkring er der en eller anden søgning efter midten? Og alle de her målinger viser jo egentlig, at der var, der var sådan 35-40% af den danske vælgebefolkning, som sagde, gud, det der midten er ret spændende, og gud, og man, man tænke, hvis man kunne lave et eller andet der. Og når man så ligesom skraldede lagene af, så endte det jo med, at der var, et, et, altså det var begrænset, hvor mange der egentlig havde lyst til at gå ned og stemme til fordel for noget, der ligesom var midten. Men vi pointe med det, det er sådan set egentlig at så sige, at hvis, hvis, hvis jeg går ind og kigger på det, jeg har lavet rundt omkring folketingsvalget sidste år, og egentlig også har lavet siden, så, så synes jeg, at der er, der er en interessant konklusion, der hedder, at hvis du kigger på vælgernes grundværdier, grundholdninger, så kunne man sådan meget firkantet sige, at så er vi stadigvæk, hvis, hvis man kan sige det på den måde, i en situation, hvor vi i sidste ende altid hælder en lille smule den ene vej eller den anden vej. Altså forstået på den måde, der er ikke nogen af os, der nødvendigvis står nede i netto lørdag formiddag og siger, gud, jeg er der egentlig også bare midt og Men det, Men det, det er bare for at sige, det som der er jo interessant her, det er jo et sammenkoget mellem, hvad betyder grundlæggende værdier, grundlæggende holdninger, grundlæggende, altså issues, øh, alt det her, hvor alle de her forskellige klivetider, som vi ser i politik, koblet med en oplevelse af, hvem det er, der er det rigtige valg og hvad for en position, der er den rigtige. Det synes jeg er vanvittigt interessant. Det er det også, Fordi det viser måske også, at, at der er der, er noget, der, altså der, der er nye ting, der har, der har rejst sig omkring, hvordan vi egentlig gør vores valg, når vi snakker folketingsvalg i Danmark. Mm. vil jeg våge påstå. Og det mm. kan man sige, det er ikke noget, der er sket fra den, ene, fra, altså fra den ene dag til den anden. Det er noget, der er kommet over de seneste 15-25 20, 25 år måske. Men jeg tror, at 22-valget måske meget var en manifestation af, at vi, vi har som vælger, at vi søger som vælger efter, altså vi har nogle andre præmisser for, hvordan vi går til en, et, et, et folketingsvalg, mm. end vi måske havde for 25-30 år siden. Mm. Hvor vores loyalitet, vores stabilitet i vores, i vores partivalg, vores perspektiv på at sige hvad der var rigtigt eller forkert, rød eller blå osv., mm. det var bare mere, det var mere fast i kød. Ja. Der, der er vi jo i en situation i dag, hvor det er meget mere flydende i forhold til, hvordan vi navigerer. Men det er jeg enig med dig, Jesper. Det er jo altid svært det der med at koge. Hvad, hvad sker der af understrømningerne i, hos mennesker? Ja. Hvad er deres værdi og hvad er deres holdning Og så oversætte det til et gammelt politisk system, ja. som i virkeligheden konstrueret for over 100 år siden. Det, det er jo det, der er vores opgave. Den, den hvad kan man sige, oversættelse, der går fra den enkelte vælger til det nuværende system. Det er jo den, der er svært, fordi vi skal ligesom prøve at aflæse, hvad sker der hos vælgerne versus der, hvor de reelt sætter deres, deres stemme. Ja. Og det kan godt være det under at bryde at der måske om nogle år er nogle helt nye partier en ny konstellation. Who knows? Jeg tror ikke helt på det endnu. Men, men, men det kan godt være, at der sker nogle ting, der også gør, at vi kan aflæse det i nye partier, der kommer alt det, vi snakker om i dag. Det, jeg vil sige, der tæller for en midtervælger. Fordi jeg er enig med dig i, at det er totalt upassioneret på en eller anden måde at snakke midtervælger. Og hvad pokker er en midte? Jeg kan ikke finde ud af det heller. Jeg har også svært ved at definere, jo, jo, jo, ja, hvad en er en politisk. Det, man kan sige, det er rød blok, blå blok hvis vi lige tager de nordatlantiske mandater af, de står jo procentuelt i virkeligheden meget tæt på hinanden. Mm -hmm. Blå blok har et lille forspring, derved er moderaterne jo ligesom blevet en eller anden kerne, og så fordeler sig det andet, med mandaterne valgt og alle de der ting. Ja. Så der er et eller andet med, at den moderat historie pludselig har fået et reelt indpas i politik på en måde, hvor det kan afgøre ting. Det har vi ikke oplevet i mange år. Der skal vi jo tilbage til i virkeligheden. Ja, lang tid tilbage til 80'erne, hvor du kunne svinge begge veje, sådan man diskuterede på den måde. Pludselig så har de åbnet op, Lars Løkke har åbnet op for det her sådan, midterprojekt i, hvad kan man sige, i politik på en ny måde, som vi bare, du og jeg ikke er til på samme nej, nej. måde. Det var vores barndom, men det har ikke været sådan, mens vi var politisk aktive på nogen måder. Det er sådan den ene indikation på, at der er noget, der godt gør, at man kan tale om en midterkonstellation i dansk politik. Den anden ting er, og det var måske det, jeg mærke i det, jeg synes godt nok, der var mange mennesker op til valget. Nu vil jeg også lige ind og tjekke tallene især på dem, der stemt, besluttede for at stemme socialdemokratisk de sidste par dage op mm. til valget, som indikerede, at de gerne ville have en bred regering. Mm. Det var det, vi spurgte til, og så kan man sige, hvad er en bred regering? Det spurgte vi nemlig ikke ind til, det vidste vi ikke dengang. Men hvis vi formulerer det som bred regering, så tag metodisk med alle de forbehold, der er det. Men som indikeret et eller andet, som vi havde samlet op om, at der var et ønske noget hen over midten. Det her, man begyndte at snakke om i slutfasen på valgkamp, betød faktisk noget. For nogle vælgere så det ud til os, der stemte socialdemokratisk, at socialdemokratiet ville læne sig ind på en anden måde. Ja, ja. Væk fra den ja. røde blok og ind mod midten til noget ja. nyt. Lad os prøve noget nyt. Så der var et eller andet ved det her valg, som jeg synes, man godt kan udlede, at der var et behov for at lad os prøve noget nyt. Og så er spørgsmålet så, er det det samme, som man gerne vil permanent, eller man bare vil gerne prøve noget nyt, fordi hey, burn it down, and let's see where this goes. Altså, Nå, jeg, ingen... tror, jeg, jeg tror jo ikke, der er nogen tvivl om, at du har, og det, det er jo også, altså, det, kan sige, vi, er jo, vi er jo opdraget i en, i en tradition øh, i dansk politik, der hedder, at vi, de fleste aftaler trods alt er lavet i nogle rimelige brede ja. fordi det, altså, det er jo, det er jo, det, det er, altså, der er jo sådan lidt rumlen når når de, når det bliver når de er smalle normen det der er jo det rumlen hvis det er sådan smalle altså du ved, tilbage, Nå, ja, tilbage ja, ja, til ja, ja, hvis ja. det var smalle smalle for 90 måneder bare sådan vi er, vi er vant til de der brede ting det tror jeg har haft en betydning jeg tror det har haft en stor betydning det her med at du har haft øh, du har haft et socialdemokrati, og du har haft med Frederiksen som øh, så entydigt har markeret at, at vi vi vil noget andet end en, en ren rød det tror jeg har været vigtigt for rigtig mange centrumvenstrevælgere. Ja. Det, det er også en del af historien omkring, hvorfor man kan tabe så meget ind i de radikale venstre, som Socialdemokratiet gør øh, 1. november. Det som jeg bare tror, der er... Altså, det, det, som jeg, det, det, det som jeg måske jeg tror jeg er vigtigt, at tale i talsæt, det er det her med for mig at se, så er der et, et, et krav om, at hvis du skal arbejde med midten, så er du nødt til hele tiden at vedligeholde forståelsen af, hvad det, hvad det vil sige at være midt. Altså... Forstår du, du mener, at midten ja. indeholder ikke rigtig noget i sig selv, medmindre det bliver talt, og, det, og der bliver puttet noget ind i det, fra, altså fra politikernes side og fra partiernes side. Mm. Og så på den måde, at kan midten ligesom manifestere sig. Men, men hvis det ikke bliver vedligeholdt, så, så forvidrer det bare, fordi så er der ikke rigtig men noget, der midten. Kunne midte i virkeligheden også være, at, at du har to ekstreme holdninger, som går i hver sin retning, men så, ligesom, så du er du både glad for klima, men du er også glad for en økonomisk liberal politik, Ja, og ja. så finder du sådan en meter. Det kunne <laughs> der sags. Altså. Det kunne da sags. Og så du kan sige, at det er jo, det, er jo, det er jo faktisk det er jo faktisk vanvittigt interessant. Fordi, og, og, og, ja, ja, ja. det er jo en er, jo, det er jo super svær diskussion det her. Så jeg håber også at lytter nogen ligesom bare over mere, så vi kommer lidt rundt om, omkring i forskellige hjørner og så videre. Men jeg synes der er en en interessant øh, et vanvittigt interessant perspektiv i at sige, hvis du går ned og kigger på øh, det som vi i dag jo benævner som rød opposition og det, som vi kalder blå opposition, mm. og så det, som vi kalder svm blokken eller, de, regering, regering. eller de der tre blokke i dansk politik. Så, man siger, så er der jo nogle issues, hvis vi går ned og kigger på det, som er ekstremt øh, polariserende, ja. også inden for SVM for eksempel. Også der, der virkelig er polariserende i forhold til rød opposition kontra blå opposition. Det er fx sådan, sådan nogle spørgsmål som social ulighed, det er spørgsmål omkring alle, alle grønne dimensioner hiver jo virkelig meget i vælgerne i, øh, i de her år. Det, som man så på den anden side kan sige, det er, det som der er interessant, synes jeg, at konstatere over det, det første års tid med, med SVM, eller lige knap et års tid med SVM-regeringen, det er, at jeg tror, at alle de målinger, jeg har set på sådan issues og holdninger og værdier osv., og så er den samlede gruppe af SVM-vælgere, det er dem, der rent faktisk placerer sig tættest, oftest på gennemsnittet for alle vælgere. Ja, og det synes, jeg bare, det synes jeg egentlig er en ja. meget sjov konstatering, fordi ja. jeg synes egentlig både, der ligger en, en, en, en, en, en interessant perspektiv i det, i en, en, en positiv optik, forstået på den måde, Gud, er der virkelig et eller andet her, som, mm. som SVM har fat i den lange ende på? altså det der med rent faktisk at repræsentere, altså det er jo lige før de der Lars Haugårds 80% i forhold til klimaet, altså er der sådan det der med, at man rent faktisk godt kan samle rigtig mange mennesker omkring det her, så kan det godt være, at man ikke kan samle dem til at stemme til fordel for et af de tre partier, eller videre, men man kan samle dem i perspektivet. Det andet er selvfølgelig, at det jo i sig selv er en indbygget udfordring på SVM længere hen ad banen, fordi vi, vi bliver jo også nødt til at acceptere, vi står jo også i en situation, og det, det er jo det, der kommer til at blive vanvittigt spændende her over de næste par år, vi skal jo stadig huske på det er tre forskellige partier. Ja, ja, og det vi kan jo se, hvad der sker med Venstre. Ja, det altså, for, for, forstået på den måde. Altså, de er jo også afhængige af... De er på den ene side afhængige af at vedligeholde fortællingen omkring midten, sig i anførselstegn, og hvad det er for noget, og hvad projektet er. På den anden side kommer de jo også længere frem mod en dag, hvor de også er nødt til at, virkelig at vedligeholde fortællingen omkring, hvem de selv er. Og kommer det til at udfordre vælgerne? Ja, givetvis. Giv, uh, og Venstre, jeg tænker, jeg er, Jesper, helt ærlig, et tema for sig selv. Ja, ja, det, er det. År, det er det. der er så, i, så, der øh, der er så many... meget i det der. Ikke? Men, jo, og jeg tror men, også, det, det, det gør vi. Ja. Men vi gør det også på den måde, at vi gør det, vi gør det efterfølgende. Mm, ja. Forstået på den måde, så prøver vi at perspektivere ordentligt, hvad det er, der er af muligheder for Venstre med en ny formand osv. Pr præcis, præcis. I? Altså, jeg kører ind på præmissen om, at det der... Det der, Når man siger, der er en midtervælger, mm. så er det en enormt svær diskussion, fordi hvad, hvad er midten? Mm. Altså hvad er midten? Er midten, at du har alle mulige divergerende holdninger, og så kalder vi bare midter, fordi der er lidt til højre og lidt til venstre, og så er det nemmere at sige, at det er midten? Eller er midten faktisk et parti, der ligger og hvad kan man sige, er lidt mere teknokratisk og prøver at fordele sol og vand lige og sådan alle holdninger? Eller hvad pokker er det, der udgør en midte? Det er, jo, det er jo i sig selv en svær diskussion, men jeg tror, jeg er nået til den konklusion, at de dynamikker, vi så ved valget for et år siden, og dem, vi stadig, der afspejler sig aktuelt i målingerne, det er et eller andet, der bevæger sig væk fra de poler, som tidligere har været definerende for dansk politik, over i noget, som ligger et andet sted, som jeg godt tør benævne i min egen optik i hvert fald, som en form for midte, hvor nogle holdninger mødes, der ikke tidligere har mødtes. Om det så er et udtryk for et opbrud, der betyder, at vi over nogle år, eller om nogle år, skal redefinere vores politiske system totalt, fordi der ligesom er kommet en ny akse ind i det, der, der, der skiller os ad. Det ved jeg simpelthen ikke nu. Men der er, der er et eller andet, som er nyt også hos nogle nye vælgergrupper. Og det tænker jeg, vi skal tale lidt om også her. Mm. Skal vi gå over til det? Mm, det synes jeg. Det er mandaterne, der tæller. Det er danskerne, der bestemmer. Og hvis danskerne vil tro os den medvind, der skal til for, at vi kan komme i Folketinget, med det antal mandater, placeret det rigtige sted i Folketinget, som kan bryde op i det her, så har vi i dag skrevet Danmarks Historie. Tak skal I have. Godt, Jesper. Lad os nu prøve at perspektivere den her diskussion, ligesom snakken ind i en bredere kontekst. Øh, midtervælgeren, mm -hmm. for at være helt ærlig, vi har, altså absurd meget øh, kvant på det. Altså surveydata, tal på, hvad de synes og alt muligt andet. Det, jeg virkelig mangler, det jeg virkelig føler, jeg mangler at stå på sådan fagligt, eller faktuelt, om man to sige, det er at Fokusgrupper. Det er kvalitative studier, hvor man får en samtale med nogle af de her grupper, som man et eller andet sted har en fornemmelse af, at man kan definere som noget midteragtigt, men får en fornemmelse af, hvorvidt de egentlig er der, og hvilke ord de selv sætter på det. Er mm -hmm. de bare rebelske i forhold til den nuværende situation, enormt træt af magtpartierne ved noget andet, og så er det ligegyldigt, hvad det er? Eller har de faktisk en anden tilgang til tingene, hvor de tænker, det drejer sig om at finde løsninger, og så er noget på midten det bedste? Altså forstår du det? Jeg synes, vi mangler en eller anden form for samtale med dem, som er mere sådan, mere end det, vi bare kan læse ud af tal. Og derfor så er jeg meget forbeholdt med det, jeg også, hvad kan man sige, jeg vil ikke konkludere for hårdt på nogle ting, fordi jeg mangler ligesom den, det metodiske ben at stå på. Nå, men det giver dig fuldstændig ret i, og jeg, jeg tror sådan det også, at det er det, der kommer til øh, sagt i al respekt. For, for, for valgforskerne og så videre. Jeg tror, det er det, der kommer til at være udfordringen for øh, den, øh, øh, altså den valg, øh, udredning der kommer til at komme øh, For det danske valgforskerkollege, fordi den kommer, til, den kommer til at se øh, en del af det, der skete tilbage 1. november, i et, et lidt sådan et historisk lys, men, men, men, men måske egentlig ikke komme helt frem til sagens kerne. Og, og grund til, at jeg siger det, det er jo, fordi man kan sige, jeg er fuldt enig i den der metodiske, Øh, og jeg tror sådan set også, at vi er i en situation, hvor vi er... Det er ikke fordi, at jeg synes, at den danske vælgerbefolkning er mere volatil, eller flygtig, eller bisværmsagtig, eller hvad vi nu har lyst til at kalde dem igennem tiden, end de har været tidligere. Det synes, det synes jeg egentlig ikke. Men jeg synes, vi er i en tid, hvor at vi har nogle partier, vi har nogle primære politikere, som har udfordret vælgerne i forhold til, at de har skiftet positioner. Og det har, det, har, det har vælgerne skulle navigere i forhold til. Så er nogen faldet, altså blæde, hvor de var. Andre har sat sig i bevægelse til fordel for det ene eller det andet, som du også så fint har troet op. Jeg tror, det, som ligesom har slået så hoved på for, for, for mig, det var, at jeg lavede noget kvalitativt rundt omkring valget. I, i, prøve, i, I forståelsen af, særligt omkring det her med, hvad var det, der var øh, tiltrækningen for moralerne, og hvad var det, der var tiltrækningen for Danmark til omkring. Fordi jeg var meget optaget af det der med de nye partier. Og man kan sige, at det, som der egentlig er, er, er, er interessant, når man kigger på de resultater, det var, at hvis man stiller et fuldstændig åbent spørgsmål til dem, som var nede og stemme på moderaterne, omkring hvorfor, og her, her er det simpelthen et åbent spørgsmål, der er stillet lige præcis dagen efter valget, hvorfor var du nede og stemme på moderaterne i går? Og så har folk fået lov til at svare fuldstændig, hvad de har lyst til. Så er et, en af de allerstærkeste drivkræfter omkring at stemme på moderaterne, det er et spørgsmål omkring øh, sundhedsvæsenet og spørgsmål omkring Lars Løkke, Rasmussen kompetence, ja. oplevet kompetence i forhold til sundhedsvæsenet. Og mit point er sådan set, det kan være rigtigt, det kan være forkert. Altså, altså vi kan se i tælden, det er rigtigt. No, men, no, men, det, altså. men det interessante er jo, at vi står i en situation, hvor det er ikke sådan, så det bare kommer fra hoften, fra de fleste af dem, der har været nede og stemme for moralen at det var et eller andet med, med en, ny, en ny måde at politik på, eller en ny konstellation. Det var faktisk rent faktisk en en, en, en grundlægtig utryghed omkring noget, man gerne ville have løst, og en politiker, som man oplevede, havde kompetencen til forhåbentlig løste. løse det. Og det, det, jeg synes bare, det er interessant, det der med, at det er... Et er, at jeg er helt overbevist om, og det synes jeg også, at, at vi kan dokumentere, øh, der var ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen fik rigtig meget ud af, det var også det, du sagde før, rent faktisk at læne sig mod midten, i stedet for at sige, at jeg går rødt. Okay? Mm. Men den, det andet perspektiv er, at, at hvis man skrætter det ned, så fik Lars Løge Rasmussen også rigtig meget ud af egentlig at adoptere det perspektiv, men sådan set også stå på noget, han havde med sig fra tidligere. Ja. Og det er, jo der, hvor vi, altså det er jo der, hvor vi ser alle de her forskellige myriader af, af indspil til, hvordan det er, vi gør vores partivalg. Og det bliver jo vanvittigt interessant at følge over tid hvordan det kommer til at udvikle sig. Og det, det man kan sige med Moderaterne, det er jo, hvor meget er det parti, hvor meget er Lars Løkke og Rasmussen. Det er, er jo ja, ja, det, det, vi bliver klogere på den anden. Men så okay, selvom man prøve lige at tage Moderaterne ud af ligningen her, ja. og så sige, okay, den gruppe, jeg skitterede før, ja. altså de der sådan 18-34-årige vælgere med en videregående uddannelse, som synes at kunne skifte, blokke partier rimelig hyppigt. Hvis, sådan, hvis man ligesom skal trække nogle, nogle holdninger ned over dem, og så skal du fortælle mig, om du definerer det som en midtergruppe, mm. så er... Øh, 20 af dem, de synes, at øh, skattelettelser skal være i top tre over politiske prioriteringer. Det var sådan den indikator, der kom i, tilbage mm. i november måned, mm. som vi ligesom kunne trække den gang, sådan det efter. Øh, de er ikke bange for private aktører i sundhedsvæsenet. Altså, de gør op med den der sådan meget hårde skildring mellem, prøv sundhedsvæsenet og offentligt, der er fri adgang. De er sådan, whatever works, just get it to work, mm. Ikke? Mm. Øh, de er grønne, øh, øh, mere grønne end nogen andre, og synes, man skal have stram markedsregulering på klima og miljø. De kan simpelthen ikke døje det der med, at der bare er fri leg af på markedet. Nej. Der må man gerne sætte politiske krav. Og jeg har haft mit fokusgrupper, hvor de har sagt til mig, at jeg kunne se ud fra tallene, at de kører jo ikke hvad kan man sige, dyrevelfærd for eksempel. Og så øh, spørger man dem, så, hvorfor køber I så ikke dyrevelfærd? Når jeg kan se, I går op i dyrevelfærd, fordi, siger de så, der er altså flere af dem, der er borgerligt, når jeg går ned i køledisken, så forventer jeg, jeg forventer, at der er dyrevelfærd. Det er ikke mig som forbruger, der skal afgøre det. Nej, det er det, ikke dit ansvar. Nej, det er politikeren. De nej. skal bare sørge for, at det ligger nede. Det er ordentligt, ordentligt standard. Basta. Boom. Over. Ikke? Øh. Det er også en gruppe, som, som er i forhold til indvandringen jo meget blød i forhold til mm. det, vi har diskuteret. 3% tror jeg, vi jer af dem, som synes, at man skal begrænse indvandringen. Ikke? Og ellers er de sådan meget globaliserede og regner selv med, at de bliver gift med en udlænding. Så de har sådan noget klassisk borgerlig politik over, så de har nogle grønne øh, nypolitiske dagsordner, øh, undskyld, nogle, nogle mere venstreorienterede øh, nypolitiske dagsordner som en klima og alt muligt andet. Når jeg skal den her gruppe, vil du sige, fordi de kan jo godt forekomme ekstrem i hver sin retning, vil du sige, at det er en midtergruppe? Fordi det, jeg nødt til nu ikke her grundle, muligvis. Det jeg er noget til, at det synes jeg. Jeg synes, at jeg kan godt tillade mig at definere det som en form for midter. Måske mest af alt, fordi det, de ønsker, det er, at tingene bliver løst og håndteret. Mm. De har en masse prioriteringer, som kan stride i hver sin retning, hvor det er svært at gøre dem op i en rød og en blå blok, højje venstreorienteret. Hvad er det? Men de er, de er meget fokuseret på, at I skal finde løsninger på det her. Ja. Og det gør dem i min verden kvalificeret til at være en form for midtervælger, hvor de ikke bare står standhaftigt på et udgangspunkt, men som udgangspunkt, ønsker, at der løses nogle problemer med de kompromiser, der så er det. Nå, det tror jeg, det vil jeg dig fuldstændig ret i. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Og det vil, altså, eller, altså Også fordi, det, så er det jo pragmatismen, ja. der det, det, det... i sin udgangspunkt definerer, at jeg, øh, at jeg falder i den der gryde af at være en eller anden form for midtervælger, hvis vi skal lave en eller anden definition. Ikke? Ja. Fordi så bliver det det der med, at jeg kan godt gøre køb på, at, at de der så ikke bliver lige så høje, som jeg havde ønsket, eller, eller det der klima er helt så godt, men vi finder nogle løsninger, som grundlæggende ja. fungerer. Og de er udogmatiske på en eller anden måde, som jeg bare ikke kan huske, at jeg har set før, fordi man altid har låst i et eller andet udgangspunkt, som var en reminiscens af noget ideologi, fordi det dominerede ja. så hårdt i forhold til rød og blå blok. Men der er de mere sådan et, jamen altså lad os cherrypikke de løsninger, der fungerer, og så kan det godt være for sådan nogle gamle strateger som os, at vi sidder og tænker wow, det stritter, ikke? men for dem giver det mening, fordi det drejer sig om at komme videre og finde den løsning. Og det gør i min verden, at jeg, jeg, jeg har defineret dem inde i mit hoved, som om, det synes jeg godt, at vi kan snakke om, er et midtersegment. Her kommer så det sjove, og det, det ja. der, jeg kan blive sat det til vægst, det er, at 20% af dem her, der er i den her gruppe, de stemmer liberal Alliance. Ja, det er, en, en kæmpe præcis, gruppe, og jeg kan faktisk ikke på præcis. stående huske, hvor mange af dem det var, stemte ja, Så realpolitisk, hvis vi går op fra, fra understrømme op til det realpolitiske situation, så strider det jo, så giver det jo ikke mening at snakke om en, en midterkonstellation. Men det gør det, når du analyserer på vælgergruppen og deres holdninger og deres årsager til at stemme, som de gør. Så synes jeg godt, man kan sige, at det er en midtergruppe. Giver det mening? Nå, men jeg synes jo, jeg, jeg, jeg, det giver fuldstændig god mening, og, men, det, men det tegner, altså det, det, jeg synes jo også, at det sætter to streger under den helt monumentale udfordring, som der kan komme til at ligge for øh, rigtig mange partier øh, herfra og et godt stykke frem i fremtiden. Ja. Nemlig en forståelse af, hvordan, hvordan navigerer du det landskab? Ja. Og hvordan skaber, du en, hvad skal vi, altså, hvordan skaber du en pakke af positioner, initiativer og noget fortælling oveni, som rent faktisk kan rumme det der? Fordi jeg tror jo, altså hvis du... Altså hvis man, nu, nu ved jeg godt, at jeg jo sagde før det her med, at, at, at mit perspektiv på var på det, at hvis du måler i den der traditionelle grundværdi og grundholdning osv., så, så tilter vi altid lidt til højre eller venstre i sidste ende. Men, men det, som du jo beskriver, Sune, det er jo noget, som ligesom transcenderer det perspektiv, som jo også gør det, altså det gør det også afhængig af en reel kontekst. Og det mm. synes jeg er interessant, fordi jeg tror sådan set også, at vi er i en tid, hvor valg er ekstremt afgjort af regelkontekst. Ja. Og det betyder sådan set, at form bliver vigtigere, personer bliver vigtigere, men den der fornemmelse af, at der sker noget på det, som jeg synes, der er vigtigt, bliver vigtigere. Ja. Hvor det der med, at, at vi kan gå 30-40 år tilbage i tiden, og så var, det, så var det mere vigtigt for os, at den der grundfornemmelse af, at en s regering eller en v regering ville gøre det rigtigt sådan i, i, i grundværdiperspektivet, mm. var vigtigere. Ikke? Jo, præcis. Øh, men men det, det, det synes jeg jo egentlig stiller. Jeg synes, det stiller det perspektiv, at hvis man formår, og, og hvis man formår rent faktisk at, at, at samle den her vælgergruppe, som jeg rent faktisk tror, den starter der, hvor du siger. Den starter i det der 18-34, tenderende til at være lidt længere øh, uddannet tenderende til at være måske øh, lidt mere bosiddende i de større... Altså, ja, ja, er de, der, de, urbane der, de der ting, urban ja. fænomen og sådan noget. Jeg tror faktisk, at den gruppe godt kan være større, ja. end man tror. Ja. Men det kræver bare, at der er nogen, der, der sætter sig for, at, at den skal sige, den, den uh, gruppe skal, skal have et sted at være. Og det tror du ret i, de kan sagtens blive mobil, be, mobiliseret i større uh, antal uh, de, de kommende år. Det er stadig en flydende størrelse. Det er jo også derfor, vi kan stå og diskutere lang tid om det, fordi der mangler, der mangler rigtig, rigtig meget på det. Altså, Undskyld, jeg, ja, jeg, jeg, jeg har for dig, fordi jeg har tænkt på det. <laughs> Men. Altså, en vældig, vældig, vældig god, ja. godt perspektiv på det der, det kommer jo til at være den øh, diskussion, vi kommer til at have omkring udenlandske arbejdskraft. Ja, altså, fordi den der er jo... Men. Det er Præcis. jo i den gamle kløft på ja. udlændinge, ja. som lige pludselig nu bliver nødt til at blive set i et nyt perspektiv. God pointe. Det, og det er der lige pludselig, at de nye skildninger kan komme op og stå med, med sådan nogle grupper. Fordi det er klart, at desto mere vi diskuterer det, eftersom de gamle grupper går på, på, på pension, og de nye grupper kommer ind, desto mere kan sådan nogle diskussioner begynde at flække sig ad. Og her kommer en ting. Det er, at der er ingen tvivl om, at den her gruppe er 18-34 årige, med videregående uddannelser. Jeg har døbt dem masser i midten, mm. øh, sammen med mine gode kollegaer, og det har jeg sådan set egentlig primært, fordi der var et lille, et lille overvægt af, af mænd i gruppen. Det er næsten 50-50. Der var en lille overvægt af mænd, og det mest brugte navn for den gruppe, det er faktisk på en tredje plads, det er mass Så det hedder sådan en betegnelse, mm. som vi opererer med. Så bruger vi masse i midten, når vi mm. snakker om en vælgerstrategisk gruppe, som mm. vi som ligesom sigter på, som vi tror er afgørende. Så masse i midten er meget høj grad udtryk for også en generationsændring. Altså et demografisk skred der sker i de her år, hvor er flere og flere af de ældre generationer med kortere uddannelser, hvis nogle uddannelser forlader arbejdsmarkedet, mange går bort af naturlige årsager, og nye, nye grupper kommer ind. Og det er voldsomt store grupper, der kommer ind på stemmemakken nu. Og det er jo det, der gør lige pludselig, at det her sådan blå bjarne, som bliver ældre og ældre af gode grunde, jo ligger lige pludselig og bliver mere og mere jævnbyrdig, også numerisk ad år, måske, øh, med den her unge gruppe, der kommer ind af masse med den. Og de har bare konfliktuelle interesser. Men benspænd alligevel. Ja. Fordi der er, vel, der, er vel den, altså der er vel den numeriske udfordring i de næste 5-10 år. Ja, Ja, at de ældre vælgere er flest. Yes, det er fuldstændig rigtigt, men hvis de ældre vælgere låser sig fast og er lojale over for deres eksisterende partier, så bliver det jo lige pludselig måske en masse i midten, som kommer til at afgøre, hvilken regeringskonstellation, der vinder, fordi det er den mest mobile vælgergruppe. Nå, det er jo det, jeg gerne vil frem til. Fordi sandheden er, altså, der skal vi huske på, der skal vi huske på den gamle, det gamle perspektiv, som jeg tror, vi har trukket op et par gange efterhånden i de, de første 50... Det er i hvert fald år siden, kom med igen. I de første 50 udsendt, vi lavede. Altså, det er det her med, at man skal lige huske på, at en, en markant valgsejer i Danmark, det er sådan noget med altså på, på altså hvis nu er i den, i den, i den klassiske rød og ja. blå det er sådan noget 52-48, ikke? Ja, det er ikke Putin-niveau. Nej, nej, men så er du jo sig. vundet. altså så er du jo vundet. så boom. Ja, så er du vundet. Ja, stort. Ja, altså det er det vi skal huske på. I, i hvert fald hvis det du er rød og blå blok. Nå, ja, ja, det er jo det jeg mener. Det bliver, ja. Men du kan sige, men i det, det scenario, vi er i i dag, så kan du jo egentlig gå hen og, og argumentere for, at det kan være meget mindre der i ja, sidste præcis. ende kommer til at gøre ja, det, det. Og så det bliver godt at det altid er også omkring at man siger, når man hvad var det lige for nogle vælgere, ja. der, der faldt sidst, og dermed også bestemt os noget. Sandheden er jo, at du kan jo, godt, du kan jo godt have haft et valg, som har været fuldstændig afhængig af en vælgergruppe, som besluttede sig et halvt før. Yeah. Men det er dem, der i sidste ende ender med at gøre det for dig. Det er, er du en lille, mindre? lille, lille gruppe i 80'erne, der stemte radikalt. Kan du stemme ja. ja. <laughs> De har jo gjort alt i 10 år. Ja, ja. Nå, det er, men, det, bare. Nå, men, det, er men, det, der perspektivet. Yeah. Det er perspektivet. Det, det er også det, der gør det så besværligt. Det er det, der gør det så smukt. Ja. Det er det, der med, at du kan jo ikke du kan jo ikke i sidste ende bare konstatere, at det var, de sidste, nej, øh, nej, det var nej. den sidste procent, der gik ned og besluttede sig på valgdagen, der afgjorde, at vi vandt. Nej. nej, det kan rent faktisk være den første procent, ja, ja, ja, der afgjorde. Ja, præcis. Enig, enig, enig. Jo. <laughs> <laughs> men men det, du kan godt se, hvis det nu er den her gruppe, Jesper, ikke, af massimitten-typer, som begynder at være afgørende kommende år, så kan det jo få fundamentale... Øh, en fundamental betydning for måden, vi laver politik på, fordi de har jo et helt andet, en helt anden holdning til dansk politik, end den her sådan, gamle blå bjærne type, ikke? De har øh, et andet type på på den grønne omstilling. Det er vi allerede godt i gang med, ikke? De har øh, noget på på globaliseringen, et helt andet perspektiv på det. De har måske et andet perspektiv på private aktører i sundhedsvæsenet, skatter, og alt muligt andet. Og hvis man pludselig begynder at skulle designe politik til at ramme dem, og man kan sige Socialdemokratiet har muligvis identificeret dem tilbage i august 2022, hvor de begynder at snakke om skattelettelser og andre ting. Ho, der er noget der et eller andet sted, vi kan pille ved, hvis vi gerne vil have regeringsmagten. Så begynder politikken jo at være formet og designet efter en ny gruppe og det det kan jo betyde ret voldsomt det kan betyde en ny ære i dansk politik hvis det er det en vedvarende effekt her. men det betyder vel også at man, man det er jeg enig i, men det betyder vel også at man kunne også forestille sig en situation hvor du rent faktisk øh, introducerer øh, nogle nye kløfter og du måske endda øh, i hvert fald på, på, på i kortere tidsrum øh, aktiverer altså yderligere aktiverer nogle eksisterende kløfter ja i meget høj grad <clears throat> og de kløfter kan være svære at identificere nu her. Altså for de yngste grupper i den her masse i midten, der kan vi se et kønsspørgsmål, er ret stort særligt, hvis du er kvinden for eksempel. Det, det, det synes jeg hen en mobiliserende kraft på en eller anden måde, som jeg ikke kan sætte mange mere, flere ord på på, på, på, på, på nuværende tidspunkt. Men sådan noget med køn og CPR-numre, og hvilke numre du skal have, hvorfor skal du være en boks, hvis køn og sådan Altså det, det er en meget, meget stærk faktor for dem. Kommer det der også til at være det om 10 år? I don't know. No, no, men var... men, men ja. nye kløfter, som vi slet ikke forstår i dag, kan sagtens opstage, opstage, eller hvad hedder, Nå, det, var og stående, var Nå, det var også tilbage til det der, øh, øh, som, jeg, som jeg lige prøvede at trække op for, for lidt siden. Altså det her med, hvis vi går ind og kigger på sådan nogle, altså de der sådan lidt større issues og sådan noget, så kan vi se, at der er rimelig fælles fodslag på sundhed. Der er rimelig fælles fodslag på, på, der fælles, fælles fodslag på velfærd. Og, der er grundlæggende også faktisk nogenlunde rimelig fælles fodslag på spørgsmål omkring udlænding, altså sådan på den, på den store mm. bane. Ikke? Mm. Men man kan se, at der for eksempel på et spørgsmål omkring klima, der er der er kæmpe polarisering. Mm. Kæmpe polarisering. Ja. Ja. Blandt vælgegrupper. Ja. Men det, det følger jeg det vel jo... egentlig meget godt rød-blå dimensionen. Det følger meget godt ja. rød-blå dimensionen. Men du kan så sige, det, som der er jo så interessant med den, det er jo så, hvordan... hvordan hvis, du har, hvis du har de, de røde vælgere, som er entydigt hvad skal man sige, grønne, hvis jeg må lov til at sige det sådan, du har blå vælgere, som er entydigt mindre grønne, hvordan balancerer du så det derinde, i SVM, altså inde ja, i det, der, i det der, der midter, altså når man tilbage til Lars Aukovs, 80 procent osv. Altså, altså, mm. Det bliver bare interessant, fordi det er det jo en ny måde at angribe politik på. Det er også meget sjovt, fordi det er jo også en, i stedet for at du har den der, altså den der klassiske opstilling med, at du har en hovedmodstander, mm. så har du jo sådan en to -krig. ja, ja. Og, men, og, og man kan sige, at det kan være en udfordring, men det kan jo ja, virkelig det er... også give nogle muligheder. Ja. Og det er jo klimaspecifikt, og det forstår jeg godt, for det kommer til at være så afgørende en diskussion, og vi begynder faktisk at se en kæmpe polarisering i også måden at nå hen til klima yes, yes. At atomkraft for, for eksempel, holdt der færdigt polarisering. No, altså, wow. Øh, så så der, der, der, der begynder at være nye og nye spørgsmål begynder at melde sig, og vi begynder at se nye diskussionsemner, som også følger de her nye grupper. Det bliver interessant at følge. Hvis jeg lige må sige en ting, fordi så er der, der må jo sidde nogle vælgere derude, der også stemmer radikalt, eller er radikale øh, på en eller anden måde og jeg tænker, at de vil jo kaste et spørgsmål tilbage på os og sige, hvis der er sådan en midtervælger, ikke? hvis det er det, I sidder og siger, eller i hvert fald dig, Sune, hvis du sidder og siger, at der var sådan en midtervælger ved valget i 2022, hvorfor pokker fik vi så så dårligt valg? Vi er jo en midterparti. Men det er jo fordi, radikal ikke er en midterparti. Jeg har tænkt meget over det, fordi jeg... Du kan ikke bare, nej. det er en cliffhanger. Du må lige sætte nogle ord på, og så kommer jeg ind med mit perspektiv, fordi jeg, det leder lidt tilbage til det med fokusgrueren. Fy Nå, nej, du kan sige, altså, at jeg, jeg tror jo, at det, det er jo ikke for at, at, at, at, at, at, at skulle gøre sig til dommer over noget som helst i forhold til de radikale, men der, der, der er jo et i forhold til, til, til valget sidste år. Der, der var jo ingen tvivl om, at de radikale kom bare til at stå forkert i, i alt det der med den der snak og det der bukstavlejr og hvad de ville og ikke kunne osv. Men hvis du går tilbage og kigger på, hvordan de radikale har været positioneret på sådan nogle helt afgørende politikområder, så har de jo, altså hvis du bare tager udlændingepolitikken, så har de jo været et, et, et venstrefløjsparti. Så ved jeg godt, at de har haft, altid har haft den her sådan økonomiske, liberale grundstarme med sig osv. Men det er jo det, der gør, at de ender med et valgresultat. Der er den der kernebase af, af, af radikale på de der lige sådan knap 4%. Ikke? Alt det, du siger, er jeg 100% enig i. Tak. Må jeg noget? Ja, du må endelig tillegge noget, fordi du, du snakker også om nye kløfter Jesper, og det er jeg fuldstændig ind i. Hvad nu hvis de nye kløfter ikke behøver at være politiske emner, der spalter os? Jamen, en. Hvad nu hvis det er måden vi laver politik på, mm -hmm. der bliver den nye kløft? Og mm -hmm. nu kommer jeg tilbage til det med at jeg blandt andet mange fokusgrupper omkring masse i midten. Noget af det jeg synes der begynder at tegne sig et billede af, det er at den her middaggruppe, midtergruppe, som jeg, jeg nu vil jeg kalde dem det, fordi det synes jeg faktisk det er. De synes blandt andet at reagere på måden du laver politik på. Det vil sige, du, vi kan også se i data, at de fjerner sig fra de gamle magtpartier i en grad, vi ikke har set før. De synes at være meget, meget lidt tiltrukket af de fire gamle magtpartier. Til gengæld så går de meget op i, at det skal også ses i takt med den måde, de blev, altså de blev opdraget på en måde, hvor de blev øh, inddraget i familiære diskussioner, de har fået et uddannelsesniveau, de har en, en kritisk tilgang til alt, hvad de foretager sig, altså, alle de her ting, det ligger i hele generationen, at altså, sådan er de tænkende. Deres tilgang... Det, det, deres tilgang til politik er måske lidt anderledes end os traditionalister. Mm. De har lidt mere det der repræsentative demokrati, for eksempel radikal venstre, hvor I siger, at I vil gå til valg på noget, og så skal vi måske holde bøtte i fire år, og så kan vi stemme på jer igen. Not to work. Spørg os løbende ad. Vi vil os, fordi vi er vant til på hjemmeflånden. De har en anden tilgang til det der med at blive lyttet til og inddraget. De kan ikke lige bare at være stemmekvæg. Giv det mening? Altså, Kom, jeg, synes, og, ja, ja. jeg ved godt, at jeg åbner op for kagedåsen her, så vi kan stå og snakke i 20 timer, og vores dygtige produ producer sidder og kigger på os. Time out, time out. <laughs> men, men, men pointen er bare, at det er der, jeg mangler, der, jeg mangler noget kvalitativt til at forhede, hede noget data ud af de her grupper for ligesom at høre, hvordan de taler, tænker om politik, fordi de er af måden, det bliver gjort på. Så meget ved jeg i hvert fald. Men jeg synes jo egentlig, at du er inde på noget meget, meget interessant. Fordi, altså sandheden er jo, når du kigger på den der, altså den, den der klassiske øh, måde at, at kigge på issues og, og så videre, så må man jo også konstatere, det, her, det har vi jo egentlig vidst i ret lang tid. Ja, øh, sundhed øh, står på toppen af dagsordenen det gør det øh, til det, det seneste folketingsvalg, det gør det sådan en næsten altid, til folketingsvalg, i hvert fald i den moderne dansk kontekst, det er ikke i hvert fald top tre. Det, inter... det, det jeg gerne vil frem til, det er, det kan godt være, det står på øverst på, på Velders dagsorden, men der er ikke nogen, der aner, hvad man skal gøre med det. Ja. Men, og det leder man egentlig hen til noget af det, som du var inde på. Og, og, og lad os lige forlade de der øh, masse i midten, og 18-34, til må måske egentlig bare sige, hvad nu, hvis man får, hvad nu, hvis man tænker den der tanke, som du havde med, at det ikke er de der klassiske issues, som egentlig er det, der er de fremtidige sådan brydninger og dimensioner af dansk politik, men det er måske mere af sådan nogle ting som løsninger, indflydelse, ja, samarbejde. Altså, det er sådan noget... Eller, det, er, det er forkert at kalde det form, fordi nej, det er ikke nej, rigtigt, men, nej, det, men du ved, det er sådan noget med, altså det er måden, vi agerer på, det er noget, sådan noget, hvad, hvad for nogle intentioner vi har, det er måden, hvordan vi gør det på, der er vigtigere præcis. end selve issueen. Ja, issue. men Jesper, du er fuldstændig ret. Det er det. Jeg sad med Emma Gads bog fra 1918 her, takt tone, den dag, og det er jo det, de gerne vil have. De vil gerne have en anden takt og tone i dansk politik. Det lyder jo fuldstændig kuk-kuk, øh, for vores generation, som er sådan et, øh, lad os lige se på nogle løsninger. Men der er et eller andet med, at den her gruppe er mættet også med rigdom i et land som Danmark, og måske begynder at kunne nok op en masterårsbehovspyramide, og synes, jamen, vi har også behov for måden, vi gør tingene på. det, ja. er mening? Altså, jamen, det giver super mening, fordi jeg skal ikke glemme, at jeg har været, i, i nogle sammenhænge har jeg været meget kritisk over for, den hvad skal man, krisefortælling, som, som SVM-regeringen startede ud med, fordi den synes jeg simpelthen var forkert. Fred med det. Det er ikke det, der er min pointe. Min pointe er, at det der måske egentlig er, hvis jeg kigger på, på, på mange af de vælgere, som har stemt på schemm som har stemt på Moralerne, som har stemt på Venstre, kommende ind i SVM-samarbejdet, så en, en af de kendetegnende ting ved dem er jo, at de sådan set gerne ville sikre indflydelse. At der blev gjort noget, at der rent faktisk blev taget initiativ. det altså, så tilbage til det pragmatiske, som vi var inde på før. Men, men, men jeg synes, der er noget vanvittigt interessant i det her med at, at sige, er en ny, politisk, altså en ny måde at forstå politik på, det er rent faktisk også noget at gøre med, hvordan du, hvordan du laver politik. Ja. Hvordan du gør det, altså hvordan ja. du agerer. Ja. Det synes jeg bare er interessant. Ja, det, men, og, det, og det er bare, altså... Poenken, vi må tage herfra... Det er jo et eller andet sted. Måske skal vi redefinere måden, vi tænker politik på i fremtiden, og det kommer til at følge. Og der er min pointe bare, at nu går jeg lige ind metodisk igen. Det har vi svært ved at få igennem surveys eller kvantitative studier. Det skal vi ud og ligesom, få en fornemmelse hos vælgerne i samtalen med dem for at blive klogere på, men jeg tror, der er noget der, der kan skille sig af i fremtiden. Nå Jesper, <laughs> sindssygt dejligt at stå her og tale med dig igen. I lige måde, vil man. Mand, hvor er jeg savnet her. Ja, det Helt har jeg igen. også. Det håber jeg også, der er nogen. Der, der seriously, har. big time. Ja. Det er virkelig dejligt. Godt. Men alle gode ting har jo også en ende. Øh, og vi skal til at afslutte programmet, Jesper. Jamen, altså, vi, det, vi skal jo ikke lægge på, det er jo, nu skulle vi jo nu skulle vi lige samle nogle tråde, og lige øh, sådan øh, be mig selv øh, ind i, øh, i tankegangen igen. Vi håber, at vi ligesom har, har sat et par perspektiver, og det er jo også nogle af de ting, som vi vil forfølge øh, fremad, øh, fremadrettet i de næste øh, forhåbentlig mange, mange programmer. Men jeg synes jo, at et eller andet sted, at der er, der er sådan nogle ting, som jeg i hvert fald vil tage med mig, tænkningsmæssigt. Der er det her, som vi var inde på og til sidst med, at så sige, jamen, hvad er det egentlig, der der fremadrettet kommer til at være vigtige øh, sådan navigationspunkter i, i forhold til vælgerne og deres forståelse af politik, så synes jeg, der er det her med at så sige, jamen ser vi rent faktisk opkomsten af en midtervælger? Eller i hvert fald antydningen, konturen af det, øh, som jeg synes bliver vanvittigt, altså vanvittigt spændende ligesom at, at dykke ned i over, ikke bare de næste måneder, men det kommer til at være de næste år. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker fuldstændig den samme, altså enige øh, svagelkøringen sommer. Det må vi bare sige. Vi har et valg at stå på. Vi har nogle række generationsværdier, som fortæller os, at det her sådan, måske ikke er en enig isoleret situation. Men vi ved det jo ikke endnu. Altså... Vi kommer til at diskutere det her i lang tid fremadrettet, øh, eller fremad, fordi at, at vi må blive klogere hen ad vejen. Det er vi jo også enige om. Det har vi altid været enige om det her program. Så lad, lad, os se, lad os se, om der kommer nogle nye perspektiver ind, og til jer lyttere, skriv ind til os, hvis I tænker noget andet. Vi vil gerne høre det. Vi indarbejder det sådan set i vores forståelse og vores perspektiver, så, så fyre i løs. Vi har sådan set også samlet jer rigtig meget. <laughs> kan man sige. Og man kan sige, det som vi kan sige, det er, at vi, vi skal i hvert fald gøre vores bedste for at prøve på at forfølge det her, og hele tiden ligesom prøve på at holde sig uden sporet i til at forstå, hvad det egentlig er, der sker omkring vælgerne og dansk politik i de kommende stykke tid. Du skal have kæmpe tak for at lytte til Polster igen. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Klaus Larsen.